السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد rasulina رب ala والصلاه والسلام على ajma'in وعلى اهله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا ان الله ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم من Na uzu bika min sakhatika minal nar Wa alhamdulillahi rabbal alamin Wa salatu ala al-mursilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, uh, pada hari ini kita ketemu lagi Di dalam uh, pertemuan kita Tajwid Ilmu Tajwid di dalam Motonya, judulnya ialah Ma yuqafu bihi Ialah di mana kita berhenti Tetapi berhenti ini adalah termasuk daripada seni bacaan Al-Quran atau seninya daripada Tajwid. Bukan berhenti yang uh, wajib ma yuqafu alih. Bagaimana sudah kita bilang ma yuqafu bihi wa ma yuqafu alih. Ma yuqafu bihi dengan bagaimana cara kita berhenti di akhir kalimat yang uh, kita tidak bisa menyambungnya atau mau berhenti di saat itu disebabkan karena apa atau apanya tetapi cara berhenti ini kita sudah terangkan uh, sebelum ini ialah yang pertama kita berhenti dengan dinamakan sukun mahat yang artinya tidak uh, ada sewaktu kita berhenti itu kita uh, dengan cara-cara seperti romol ismam atau hazf dan yang lain tetapi adalah sukun mahad saja yakni sukun saja berhenti saja tanpa ada cara-cara uh, yang lain itu dinamakan kita sudah uh, pelajari mana kapan kita berhenti di akhir kalimat sukun mahad ialah kita dah men mengatakan Kalau di akhir kalimat itu dia berbaris mati atau di akhir kalimat itu dia uh, berbaris tapi harakat itu adalah harakat al-aridhah yang bukan harakatnya yang asli dia itu diberi, diberi baris depan atau humul kafirun misalnya antumul a'laun misalnya baris depan ini adalah kerana bertemunya dua sakin iltiqa' asakinain al harakat al-awal limana' iltiqa' asakinain atau baris bawah inistata'tum istasqa misalnya atau baris atas minallahi ha nah, itu adalah yang dan makan di saat itu harakat al-aradhah kita akan berhenti di di saat itu adalah dengan cara ialah sukun mahad atau juga berhenti kita di akhir kalimat kalau di akhirnya adalah baris fathah Kita juga akan berhenti dengan sukun mahab Tidak boleh Akhir kalimat yang berbaris atas itu Al-Fatha itu kita bikin raum dan ismam Tidak ada Karena Harekat Fatha itu adalah Lemah Kalau dia akan keluar Sebahagian akan keluar seluruhnya Tidak bisa dibagi-bagi Seperti harekat yang lain Damah atau Kasrak Ambil separuh Dikeluarkan dua per tiga Atau ditinggalkan sepertiga Dikeluarkan dua per tiga Tidak ada eh bagi harakat al fathah yang dibagi-bagi begitu karena di harakatnya lemah sekali dan kemudian juga kita bilang kalau di akhir kalimat itu adalah ta marbutah eh uh, seperti al baqaratu kita tidak boleh di saat itu kita akan berhenti dengan sukun mahad dengan harakat al ismam atau raum karena dia berhenti di saat itu diganti ta marbutah itu kepada ha ha sukun tidak hak berbaris. Ah jadi itulah di antara ha yang kita sudah terangkan sebelum ini baranti di sukun mahat itu yang terakarnya adalah kepada hak dhamir. Kalau hak dhamir itu o oh, baris depan sebelumnya baris depan atau sebelumnya a uh, wau wow, mati atau hak dhamir itu bersawah sebelumnya baris bawah seperti bihi atau sebelumnya a uh, ya mati ha jadi itulah tempat-tempat uh, yang kita tidak boleh berhenti di akhir kalimah desa itu uh, dengan ram atau ismam tapi kita berhenti hanya dengan sukun mahd dan sekarang kita akan masuk kepada pembahagian yang kedua ma yuqafu bihi al akhir kalimah yalah bil ibdal sebagaimana janji kita dahulu al ibdal apa artinya ibdal dahulu kita akan uh, ketahui apa arti ibdal ibdal ialah mengganti sesuatu dengan yang lain jadi mengganti apa saja kita ibdal seperti kita mau ibdal oh tanwin tanwin baris atas tanwin nasab Rasulan ha. Jadi kalau kita berhenti di saat itu Kita akan mengatakan Rasula Tidak boleh kita berhenti dengan Rasulan Aliman Hakima Tidak boleh kita berhenti dengan Aliman Hakiman Tidak boleh Jadi diibdal tanwin Kepada Alif Maddiya Kepada Alif Maddiya Di saat itu di namakan Ibdal Atau kita Ibdal tak marbutah kepada hak Jadi kita masuk Ibdal Seperti al-baqarah sejarah ha itu adalah semuanya ibdal yang kita tidak boleh di saat itu berhenti dengan kaf sejarah ndak boleh kita ibdal ta marbutah itu kepada ha ha jadi kititulah artinya ibdal adalah mengganti sesuatu kepada hal yang lain kepada bentuk yang lain itu yang ibdal mengganti diibdal diganti nah, jadi dalam hal ibdal ini ada macamnya yang pertama adalah ibdal tanwin nasab ila alif madiyah سواء kana يوجد الف مديه مرسوما او غير مرسوما jadi walaupun tertulis atau tidak tertulisnya seperti yang tertulis kita lihat seperti kalimah idzan Ah kita berenti adalah dengan iza memang ada tertulis alif sesudah uh, zal dan sesudah tanwin di atas zal itu ada tetapi kita tidak akan bisa mengganti uh, kalimat itu dengan uh, mengatakan misal izan enggak boleh kita harus mengatakan iza iza hmm. itu lah ibdal I blastanun itu memang tertulis alif maddiahnya kita ganti. Dan kemudian yang tidak tertulis seperti kalimat nisaan. Nisaan. Nisaan itu tertulis dia hamzah di atasnya fathaten di atasnya, dua baris atas nisaan samaan maan. Ha insyaan. Jadi kita di saat itu tidak boleh kita baca uh, insya sama, ndak boleh. Dan ndak boleh insyaan samaan. Kita memang harus uh, mengandinya kepada alif walaupun tidak tertulis. Insya ma. Hmm. Jadi harus kita baca juga eh uh, alif ya walaupun tidak tertulis sesudah kita baca hamzahnya kita bacakan alifnya nah itulah yang dinamakan kita berhenti di akhir kalimat dengan mengibdalkan tanwin kepada alif maddiyah ibdal tanwin kepada alif maddiyah kalau kita masukkan kenama namanya kemat namanya mad iwak mad'u wa aywadan an tanwin aywadan alif an at-tanwin tertulis atau tidak tertulis uh, kemudian juga walaupun uh, uh, atau misalnya juga seperti kalimat la nasfa 'an bin nasya la uh, nasfa 'an bin nasya ini yang adanya juga tanwin itu terkadang badal taukid taukid taukid maksudnya itu adalah uh, la nasfa'anna harusnya gitu kan la yakuna la yakunam min la yakunam min aku kata la yakuna la nasfa ha tidak walaupun dia itu adam seperti dinamakan uh, nun taukid al-mukhaffafa inilah dalam ibdal at-tanwin ibdal tanwin ila alif maddiyah سواء كان مرسوما او غير مرسوما jadi di, ditukarkan tanwin tadi itu ditukarkan dia ke huruf lain ialah huruf mad alif maddiyah walaupun tertulis atau tidak tertulis nah itulah yang ibdal yang pertama dalam ibdal yang kedua ialah ibdal ta marbutah kita ibdalkan ta' marbutah liya adalah tak yang seperti yang bundar di akhirnya itu nama barbutah bukan mabbutah bukan yang terbuka ada titik di atasnya enggak. dia seperti sanggul di atasnya ha, kemudian ada titik dua di atasnya seperti al-baqarah syajarah ha. jadi kalau kita berhenti kita ibdalkan tak ini kepada ha jadi kalau kita berhenti di saat walaupun di ibdal ta e, alif madya tanwin tadi kepada alif enggak ada di sana itu kita e, bisa berhenti kepada e, raum atau ismam enggak ada begitu juga kepada ta marbutah yang kita ibdalkan ta marbutah kepada ha sakinah di waktu kita berhenti mayu qafu bihi di saat ini kita akan mengatakan ibdal ta marbutah ila ha kemudian kita katakan yang kedua summa naqif bisukun mahad kemudian kita berhenti dengan sukun mahad sukun mahad itu yang seperti sudah terangkan tadi tidak boleh raum dan tidak boleh ismam itu kalau ibdal ta ma ta marbutah kepada ha sakinah kalau ibdal tanwin fathah kita akan mengatakan Ibdal tanwin ila alif maddiyah wa naqif bi subut harful maddi uh, atau subut harful illah Kalo kita mengatakannya, uh, Ali man hakimah ha, Kita bilangkan sekarang ini Ibdal tanwin ila tanwin al nasab, tanwin al fatha ila alif maddiyah Suma naqif bi subut harful illah di dalam ma yuqaf bihi tu nanti kita akan mengetahui kita melihat di akhir kalimat itu nantinya ada yang harfu sahih atau harful illah jadi ada harfu sahih harfu sahih itu adalah seperti yang bukan huruf mad dari alif Sudah dibilang juga dulunya Alif, ba, ta, tha, jim Bukan huruf mat Yang huruf yang dari alif sampai ya itu adalah semuanya huruf sahih Jadi kita berhenti di waktu itu Adalah dengan uh, Ada mungkin dengan raum Atau dengan ishmam Atau sukun mahat Atau uh, dengan hasfat tanwin Semuanya itu adalah di antara yang ada bisa kita berhenti di akhirnya Tapi kalau dengan Sebut alif maddiyah Tidak akan ada sukun mahat kita akan mengatakan sebut harful illah atau sebut uh, alif maddiyah al akhir. Jadi inilah di antara ibdal yang kedua ialah uh, ibdal ta marbutah ila al ha saakinah diulang lagi jadi berhentinya kita di sini mengatakan al baqarah idza waqa'at al waqi'ah Laisa li waqa'atuha kadhiba. Semuanya itu kita berhenti adalah dengan ibdal ta marbutah kepada ha sakinah, ثم نقف بسكون محط. Begitu kita menerangkannya. Ibdal ta marbutah ila ha sakinah wa naqif bi sukun mahat. Itu kalau seandainya ta itu baris depan saja baris bawah saja atau baris atas saja Hah bukan tanwin sebabnya kalau tanwin nanti kita akan masuk pula kepada a uh, maudu' yang lain ialah pertama hazf hazf at-tanwin jadi sekarang kita uh, melihat al-qari'atu tu bukan tun la tu al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah Nah jadi alqari'atu malqari'atu ikat kita berhenti di saat itu adalah dengan mengibdal mengganti ta marbutah itu kepada ha sakinah ha berbaris mati jadi sumanaqif bisukun mahab kita tidak boleh akan mengambil harakat sebab dia itu sudah di uh, berhentikan ke ha Sakinah Hak itu pengganti dari ta Itu adalah hak sudah Sakinah Hak yang baris mati langsung Bukan kita yang matikan Hak itu datang Dan ti daripada ta Itu adalah menjadi ha Ha sakinah Huruf ha Yang berbaris mati Nah itulah uh, Ibdal Yang kedua Ialah Ibdal tak merbota ila ha Yang pertama adalah Ibdal Tanwin nasab Zala alif maddiyah, soankan bi wujud alif maddiyah, akherah, au adem wujud alif maddiyah, walaupun dengan adanya alif maddiyah di akhir kalimat itu, atau tidak ada tertulis alif maddiyah, kita akan berhenti di saat itulah dengan Ibdal alif maddiyah, Ibdal Tanwin kepada alif maddiyah, ma yuqafu bihi adalah dengan bi isbat harful illah itulah yang ibdal yang uh, kita ketahui dalam pelajaran ibdalnya dan kemudian yang ketiga mayuqaf bihi di akhir kalimah huruf sahih bukan huruf illah ya huruf sahih ya lah dengan hazf hazf yang ketiga adalah hazf hazf ini ada uh, bermacam-macam Yang pertama adalah hasf tanwin. Hasf itu kita harus ketahui dulu apa artinya hasfun? Hasfun ha zal fa. Hasfun. Hasf itu artinya menghapus, menghilangkan. Kalau ibdal tadi artinya mengganti. Nah, sekarang kita tidak menghapus atau menghilangkan. Nah, jadi uh, kita menghilangkan atau kita menghapus Yang pertama adalah Menghapus Tanwin Menghilangkan Tanwin Baris Dua Jadi Hasf Tanwin ini Menghapus Tanwin Tanwin itu beratinya dua barisnya Tanwin Dhamma Yang Un Atau Tanwin Kasrah Yang In Sedangkan Tanwin Fathah Bukan di Hasf Tapi di Iblal Jangan kita eh uh, masukkan tanwin fathah itu kepada hasf tidak tanwin fathah kita sudah mempelajarinya dia masuk kepada ibdal kepada tanwin dhammah dengan tanwin kasrah sekarang ini yang ada dia kepada hasf nah jadi kita melihat kalimat yang akan kita uh, hasf itu seperti gafurur rahim gafur rahimun bisanya kan. Jadi kalau kita mau berhenti kita haz dhammah yang bukan kedduanya satu dulu. Ya ghafurur rahim, ghafurur rahim. Ah yang pertama dalam dua tanwin dhammah ini yang pertama kita hapus salah satu di antara tanwin ini. Yang pertama adalah ghafur ghafurun kan dia ada nun eh dihilangkan nunnya ini tanwinnya ini. Jadi gafuru tinggal satu dhamma saja lagi. Kalau dhamma wahidah enggak tanwin namanya lagi. Kalau dia dhamma tan itu yang tanwin. Jadi yang tanwin ini kita akan hapus tanwin tadi yang satu dhamma yang pertama dan kemudian akan tinggal satu dhamma lagi. Eh yang dhamma yang satu lagi ini eh kita akan bisa membagi berhenti di saat itu kepada yang pertama ialah kita kalau dia berbaris depan seperti Rafurun seperti Rafurun di saat itu kita akan mengatakan cara kita berhenti kita katakan dahulu has tanwin yang pertama kita mengatakan has tanwin artinya menghilangkan tanwin yang ada di run itu. Jadi kita akan mengatakan al-furu. Hذف tanwin pertama kita akan mengatakan rafuru. Setelah itu, summa kita boleh berhenti yang pertama dengan apa? Sukun mahdh. Sukun mahdh. Kita boleh berhenti dengan sukun mahdh. Seperti afur. Setelah kita hilangkan dhammahnya tadi itu, kemudian kita sukunkan Dhammah yang satu tadi Dhammah yang pertama kita sudah hapus Tanwinnya Jadi tinggal ghafuru saja Ghafuru ini kita boleh Berhenti dengan sukun mahab Ghafur Sukun mahab ini kita boleh berhenti Dengan cara Yang pertama dengan mad Tabi'i, dua harakat Atau Kita mau menjadikan Dia mutawasit empat harakat atau kita boleh mengisbakkan enam harakat jadi kita ghafur ah ha, dua harakat atau empat harakatkan ghafur atau enam harakat ghafur jadi di saat ini di tanwin dhammah di tanwin dhammah di akhir kalimat Yang pertama, kita mengatakan, kita berhenti Mayu yuqafu Partama Pertama adalah, bihasfatanwin summa sukun Mahat biqasr, watawasud, wal isba' sukun Mahat berarti, kita mematikan ra' itu. Kita matikan ra' ofur, ofur, ofur. Ha, nah, jadi, kita tebalkan ra itu di saat itu kita menebalkan ra kita harus katakan dengan menebalkan ra karena apa karena ra itu mati dan sebelumnya makanya dia boleh di uh, tebalkan ra itu adalah yang kedua setelah kita has kemudian adalah sukun mahab yang ketiga kita boleh mengatakan di sini kita ismamkan ismam ismam ialah artinya ismam itu adalah mau menyongkan mau bundarkan membulatkan mulut kita buaida indimam syafatain taman syafatain buaida taskiniha Jadi setelah kita mematikan huruf yang di akhir sebab sukun mahdud tu setelah kita matikan langsung kita eh uh, uh, mulut kita itu kita lonjongkan supaya orang yang melihat karena ismam ini harus dilihat dilihat oleh orang yang akan menyampaikannya. Jadi kalau misalnya tidak ada bisa melihat, jadi kita tidak bisa menyambung daripada uh, cara membaca ini karena kita harus lihat. Afur. Afur. Afur. Jadi setelah kita matikan, kita lonjongkan mulut kita. Afur ofur inilah makan ismam jadi ismam itu boleh kita pakai untuk berbaris depan memang dia harus berbaris depan kerana dia melonjongkan mulut kita jadi harus untuk huruf yang di akhirnya berbaris depan, tetapi kalau dia berbaris depan satu saja kita boleh sukun mahat kita mengatakan, kemudian kita bilangkan ismam tapi ini karena kita dia berbaris tanwin afurun ah makanya kita bilang dulu has tanwin begitu juga kitabun kitabun ah begitu juga gimana kita cara membacanya kitabun itu bagaimana kita uh, menerangkan may quf bihi di akhir kalimat kitabun kunzila kitabun kita, kita bilang kitabun kita boleh berhenti yang pertama adalah dengan hasfatanwin dan kemudian kita berhenti dengan sukun mahad hasfatanwin kita kita hasfatanwin kita kemudian sukun mahad ikhasar tawassut wal isba dengan menjelaskan qalqalah kita Harkatan, kitab. Arba'ah, tawasud, ishba'ah, kitab. Hmm, kita melihatkan, qalqalah uh, kita adalah dengan qalqalah uh, kubra. Jadi, itu adalah dengan mensukun mahad. Kemudian, kita yang ketiga, kita bisa mengatakan al-ishmam. Dalam hal ini, kita boleh berhenti dengan ishmam. Bagaimana kita ismam boleh qasr, tawassut, dan isba'. Kita ah setelah kita qalalah tadi tu yang dua harakat dan zum kita lonjongkan mulut kita. Kita setelah empat harakat kita lonjongkan mulut kita. Setelah enam harakat nanti juga kita lonjongkan mulut kita. Kita langsung kita. Kita jadi Bu Aida dan suung sesudah kita mematikan huruf itu kita lonjongkan mulut kita ah itulah yang dimakan sukun mahad dengan qalqalahnya kemudian eh uh, kita boleh berhenti juga dengan ismam dengan qasr, tawassut, isbab ini kal hasf tanwinnya kalau kita hasf tanwin kemudian kalau kita dah hap eh, sekarang kita dah haz tanwin kita mengetahui kalau tanwin dhammah setelah sukun mahad setelah has tanwin sukun mahad pal ismam untuk berbaris depan juga tanwin depan yang keselanjutnya kita boleh berhenti dengan setelah ismam adalah raum raum raum itu artinya adalah uh, tat'if taz'if i'tina adalah mengsedikitkan atau melemahkan baris yang tadinya baris depan kita bu atau ghafuru daripada kita mau mengatakan ghafuru tidak boleh berhenti di akhir kalimat itu dengan uh, baris dalam bahasa Arab selalu kita mengatakan alwaqf bisukun walibtida' bilmutaharrik Baranti adalah dengan huruf mati dan memulai adalah dengan uh, berbaris. Jadi, kita enggak boleh baca kitabun, enggak boleh kita ghafurun, enggak. Ah, jadi apa yang boleh kita dalam tanwin dhammah tadi. Apa saja bentuk kalimatnya? Kitabun kah, ghafurun kah, ghafurun kah? Apa saja eh uh, bentuk Qur'anun, Qur'anun, misalnya kan? Kur'anun. E, nun, Tanwin misalnya Apa saja huruf yang menawan. Yang pertama, yang huruf Tanwin. Kita bilang Hasvat Tanwin dahulu. Kemudian kita bilang Sukun Mahab. Dengan Qasar, e, Tawasud dan Ishba. Dengan panjang matnya. Ada huruf mat. Kita panjangkan. Dua, 4 dan enam. Kemudian kita baca Ismam kita katakan kemudian semak ismam kita boleh juga ismam itu dengan kasur wa tawassut al-ishba' dan kemudian kita baca raum raum itu hanya kasur saja raum itu hanya dua harakat saja kerana raum itu ialah memberi sepertiga daripada harakat huruf itu dan hilang 2/3 lainnya jadi seperti kita mengatakan uh, kita bu enggak bisa kita baca katakan kitabu kitabu kitabu dua harakat enggak boleh kita kita bu enggak boleh harus dua harakat saja karena aram kalwasul ram itu adalah seperti kita menyambung bacaan kita ram itu bukan berhenti al ismam memang berhenti tapi ram tidak ram kalwasul jadi di sini kita hanya boleh membaca dua harakat saja kitabu ha bukan kitabak bu. Nah, kitab. Itu yang ra'am. Nasda'inu. Kalau kita hafif tanwin, misalnya, Qur'an. Qur'an. Ra'am ini ialah itian bisursul harakah. Wa izhab sulsayna bihaisu yisma'ul qarib walau kana darir dunal ba'id. Jadi, di sini, adalah ra'am itu memberikan sepertiga daripada harakah daripada huruf itu. Yang didengar Oleh orang yang, yang Qarib, yang dekat Musri, Qaribun Musri ha, Yang dekat, yang mendengar Yang memperhatikan Tanpa jauh, orang jauh Nggak bisa mendengarkan, di ujung Kelas sana, bisa mendengarkan Yang hanya dekat, dan dia memperhatikan Kalau dekat juga, dia tidak memperhatikan akan dengar, sebab dia Harakat itunya sepertiga saja Jadi, kalau kita Misalnya, Qur'anun ha ni qira kita akan baca quranu quranu kitabu rasulu rasulun rasulu di dalam contoh ta'manna ini ada ismam di sini ta'manna asalnya Ma ta'manna malaka la ta'manna ala itu adalah dengan kita ismam ta'mann mulut kita dimonjolkan. Dalam ini, kerana dia tak manuna, boleh kita baca raum juga. Ma lakala tak manuna. Ma lakala tak manuna. Ma lakala tak manuna. Nuna. Mununa nak nuna. Jadi, sedikit saja, sepertiga saja. Nah, inilah yang dinamakan has tanwin tadi. Has menghilangkan tanwin. Has fatanwin itu, kita di sini boleh menghilangkan setelah hasf tanwin kita boleh berhenti dengan sukun mahad sukun mahad itu dengan kalau ada alif madiah waw madiah ya madiah rahimun hah ha, kita boleh memanjangkannya tasr dua harakat tawassut empat harakat isba enam harakat untuk berhenti mataril sukun kemudian ismam juga boleh kita memanjangkan qasr tawassut dengan isba' memudud kita tetapi kalau raum hanya boleh satu wajah saja qasr saja nah jadi sama un ah kalau berhenti kita sama ah ada boleh qasr kalau di mad muttasil begini kalau di hamzah mutatarifa hamzah di akhir ini kita boleh qasr empat harakat tawassut lima harakat isba' enam harakat mā'un kalau kita berhenti hasf tanwin dulu mā kemudian kita berhenti dengan uh, sukun mahad tiga uju mā empat kalau ini sukun mahad kemudian yang lima mutawassit mā tu dengan sukunnya hamzah ya ha kemudian dengan enam harakat mā Tukalo sukun mahab. Kemudian summa bi ishmam. Naqad bil ishmam. Bil ishmam, ada juga kasur, empat harakat. Ma-u. Hmm. Setelah kita matikan, kita bil... -ba. Apa? itu itu yang rom. Yang pake U tu rom. Satu-satu aja kita boleh. Kasur. Ndak ada tawasotnya, ada ada karena Kerana al ismam ada 3 wujuh dengan ma me, panjang uh, me, melonjongkan mulut kita ma ah kita melonjongkan mulut kita atau 5 harakat ma -ak. hmm setelah kita matikan hamzah kita mulut kita kita lonjongkan yang 6 harakat ma ha, itulah Yang raumnya kita sudah melihatkan tadi, yang kita dahulukan, yang boleh diulang lagi raumnya, ma, -u. ma, -u. ma -u. Itulah di antara uh, hadz. Nah, jadi kita, uh, hadz fat yang berbaris depan, kita mempunyai wujuh. Pertama, kemudian sukun mahat kemudian ishmam, kemudian raum tetapi kalau tanwinnya berbaris bawah rahimin ha kitabin baitin ha kalau dia itu berbaris bawah tanwinnya tanwin kasrah di saat itu kita boleh berhenti yang pertama adalah dengan suku, dengan hasf tanwin zan'a rasulin rasul kita hadza tanwin kemudian kita sukun mahad dengan qasr wa tawassul Rasul Rasul. Rasul. rasūl itu namanya sukun mahad Rasulin, karena dia baris bawah tidak ada ismam karena baris bawah tidak ada ismam hanya boleh raum saja hanya boleh raum saja rasuli rasuli ha rahimin ha jadi hanya boleh rahimin rahim jadi semua tanwin kasrah kita hanya boleh berhenti uh, dengan hasf tanwin sukun mahrod di tiga ujuh dan raum di wajh واحد seperti main amma imma hin ha ma in ha jadi di sini kita boleh hazf tanwin dulu ma ha. kemudian sukun mahad empat harakat ma ma ha. ma atau sukun mahad semuanya itu yang tiga tadi tu qasur empat harakat wasat lima harakat isbaqnya adalah enam harakat kemudian Cuman ada raum saja tidak ada ismamnya karena dia tidak boleh dilonjorkan mulut kita ke bawah, tidak cocok untuk melonjorkan mulut untuk baris huruf yang bersebelah. Jadi ma'i ma'i pada harakat ma'i itulah di antara sukun yang kita uh, berhenti di akhir kalimat dengan ma yuqaf bihi dalam hazf at tanwin Kemudian kita juga uh, akan berhenti dengan hazf harful illah. Tapi insyaallah kita akan sambung di pelajaran yang akan mendatang insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga saja kita bisa uh, memanfaatkan dan mempraktikkan berhenti ini insyaallah. Amma Allahu malakal hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.